català Avui, amics, el nostre teatre radiofònic ens atrevim a dir ofereix una sessió de gran gala amb la presentació del Deixeble del Diable, de Bernard Shaw. Certament, estem d'acord amb els mots de presentació de Pau Monterde quan El Deixeble del Diable va ser estrenada en versió catalana a la ciutat de Terrassa el mes d'octubre de 1975. Estem d'acord, repetim, amb Pau Monterde quan diu No sabem ben bé per què, però sembla que Bernard Shaw no és un autor massa simpàtic a la nostra progressia. L'aprovació incondicional i absoluta que veiem reflectida en esmentar el nom de Brecht es converteix en dubte quan parlem de Berner Shaw. I Berner Shaw és, amics, sense cap mena de dubte, una figura fonamental en el context del teatre que té relleu, força i contundència en el món. Potser podria interpretar-se el dubte que abans hem esmentat com una conseqüència de què el teatre de Berner Shaw és àcid, Polèmic, molestava en els seus temps i molesta encara, tot i que moltes de les seves obres són pensades i escrites fent ús de la ironia. I la seva ironia cal tenir-la sempre en compte. En el Deixeble del Diable, que ara escoltareu, pot copsar-se com Bernard Shaw utilitza com a element argumental una situació històrica concreta de la guerra d'independència nord-americana, cosa que li permet adoptar una posició crítica davant la forma d'explicar la història. L'acció comença, escriu l'autor, a l'hora més trista entre una nit fosca i un matí d'hivern de l'any 1777. Per a deixem que siguin els nostres actors els que vagin teixint en la vostra imaginació l'argument del deixeble del diable. Una obra, repetim, del gran autor Berner Scho. Avui us oferim El Deixeble del Diable, original de Berner Scho en adaptació radiofònica de Florencia Grau. Comentari escrit per Manuel Cubeles i Soler. Repartiment. Judit Anderson, Roser Cavaller Senyora Totjón, Paquita Ferrandis. Elisa, Maria Dolors Busquets. Antoni Anderson, Josep Maria Angelat. Ricard, Totjón, Jesus Ferrer. Cristòfol, Totjón, Joan Zani. Oncle, Titus, Fidel Germán. Notari Hawkins, Ferran Parés. Major Swindon, Joan Roca. General, Burgoy, Josep Maria Domènech. Sergent, Sergint. Audal Macià. Direcció i realització, Ricard Palmarola. Bé, per què no obres la porta? Elisa! Molt bé, noia, molt bé! És a dir, que estàs dormint! Vinga, desperta't! No em sents! Què hi ha? Que et vergonya, te n'hauries de donar a criatures sense sentits, de dormir d'aquesta manera, quan el teu pare encara no ha tingut temps de refredar-se sota terra. Ho he fet sense voler. M'ha agafat una son. No, excuses, però, això rai. M'ha agafat una son. <tots> Què esperes per alçar-te i obrir la porta al teu oncle després que em passo tota la nit esperant-lo? Boja! Hauré d'obrir jo mateixa. Ah, el mou i revifa una mica al foc. Ah, ets tu, Cristòfol? Quina matinada més freda. Tanqueu de pressa, mare. Eh? Qui ets tu, noia? Sóc Elisa. Oh, ja pots ben preguntar-li. Tu, noia, ves-te'n al llit i dorm, ja que no tens prou pena per estar-te desperta, que no la pots sentir, la teva història. Jo... A mi no se'm replica, senyoreta. I si saps obeir, fes el que et mano i no et descuidis de dir les oracions. Si l'hagués deixat fer, ahir vespre s'hauria ficat al llit, com si res no li passés. I bé, no pot pas sentir la mort de l'oncle Pere com un de la família. Que ja saps el que et deus, criatura? Perventura no és la seva filla, el càstig de les seves malifetes i del seu desvergonyiment. La filla de l'oncle Pere? Per què seria aquí, doncs? Et sembla que encara no he tingut prou mals de caps per pujar les meves filles i a tu? i el dropo del teu germà per cuidar-me dels bords del teu oncle, eh? Ah, sí? No, no, no, no, no crideu tant. Us pot sentir? Què eh, que em senti? Qui té, amor de Déu, no s'espanta d'anomenar les obres del dimoni pel seu nom? I bé, que hi has d'estar gaire hores contemplant el foc com un estaquirot? Quines notícies portes? Uh, el pastor ja us ho contarà. No pot trigar a venir. I què em contarà? El pare... També és mort. Oh, el teu pare! Ves quina copa hi tinc, jo! En arribar a en Nevis Taum, el vàrem trobar al llit malalt. Oh. Depriment, no em coneixia. El pastor va seure's -se a l'espona i em va dir que sortís. A la nit, es va morir. Això és massa fort per a mi. Massa fort per a mi. El seu germà, que tota la vida va ser la nostra desgràcia, acabat a la forca al mig de la plaça com un facciós, i el teu pare, en lloc de quedar-se a casa amb la família, com era la seva obligació, corre darrere d'ell. I es mor, deixant tot el feix damunt de les meves espatlles. I per acabar-ho de doar, em fica a casa aquesta mossa perquè me'n cuidi. Això és un pecat, vet-lo un pecat mortal. Em, em sembla que encara farà bo aquest matí. Encara farà bo aquest matí. I el teu pare acaba d'anar-se'n d'aquest món. Que no tens entranyes, fill meu? No he dit res de mal. Jo crec que un home pot parlar del temps encara que se li hagi mort el pare. Això és el consol que em donen els meus fills. L'un és un ximple i l'altre un perdut que deixa casa seva per campar-se-la amb contrabandistes, gitànols i mala gent. El rebuig de la terra. Eh, és el pastor. Doncs mou sí. Veiem si el faràs entrar o no. Què? Ja li has dit a la teva mare? Ell ho ha volgut. Germana, la mà del senyor s'ha posat ben durament al damunt vostre. Penso que és la seva voluntat, i he de resignar-m'hi. Però, a tant mateix, ha massa fort. Per què havia d'anar a Espringtaum, el meu home? Quina necessitat tenia de recordar tothom que era de la família d'un condemnat a la forca! I amb bona fe, que sola mereixia. Eren germans, senyora. que s'acabàrem casar-nos, el meu marit no el va voler reconèixer per germà. Em respectava massa per insultar-me amb un parent així. Creieu que un miserable egoista com en Pere hauria fet trenta milles per veure penjar el seu germà? Ni trenta passes no hauria fet. Però tant se valdo Portaré a la meva creu de la millor manera que pugui. Com més en parlaria, seria pitjor. Eh, el vostre fill gran ha presenciat l'execució, senyora Don Que li serveixi d'escarment. Qui sap si també farà la mateixa fi i el poca vergonya per dolar-hi viciós. I el meu marit l'ha vist? Sí. I què? L'ha vist entre la gent, només. No us van dir res. El vostre marit es va afectar i impressionar molt amb la terrible mort del seu germà. Per què somrieu? P'aventura no ho trobeu natural, senyora Dodgen? En els últims moments, també es va recordar del seu fill pròdic. Va enviar-lo a cercar. Va enviar a en Ricard? Sí, però ell no hi va voler anar. Li va enviar una resposta. Em dol haver de dir que era una resposta iníqua, una resposta terrible. Què deia? Que estaria sempre al costat del seu pervers oncle i contra els seus bons pares, tant oh. en aquest món com a l'altre ja tindrà el seu càstig en aquest món i en l'altre. Això no està en les nostres mans, senyora Dodgen. El pare terrenal de Ricard ha estat clament amb ell i el seu jutge celestial és el pare de tots nosaltres. El pare terrenal de Ricard en un tros d'asa! I ara... Sóc la seva mare. Si jo em poso contra d'ell, qui tindrà dret a defensar-lo? Però per què no seieu? Pastor Anderson, uh, jo us hauria d'haver dit abans, però és que estic tan trasbalsada. Gràcies. El noi... us ha dit alguna cosa del testament nou? El testament nou? Però... però és que el meu marit ha fet... Sí, que... sí, sí. En els seus últims moments ha canviat de pensament. I vos heu permès que em robés? Jo no podia impedir-li de donar els seus béns al seu fill. No tenia res seu, els diners que tenia. Eren el meu dot, era jo qui havia de partir els meus diners amb el meu fill. Si jo hi hagués estat, no hauria gosat fer-ho, em coneixia massa bé. Per això va anar-se endamagat com un lladre per robar-me valença de la llei, amb un testament nou fet a la meva esquena. És una gran vergonya per vos, Pastor Anderson, per vos un ministre de l'Evangeli d'haver orat com a còmplice en un crim com aquest. No m'ofendré pel que em digueu en el primer desfugament de la vostra pena. Pena? I bé, posem-hi el vostre disgust, si el cor us diu que és aquesta la paraula que hi escau. El meu cor. El meu cor. I digueu-me, si us plau, de quan ensà heu començat a prendre els cors com a guia segurs dels nostres actes? Jo... No mentiu. Anderson. Ens han ensenyat que el cor enganya més que tot i que és terriblement pervers. El meu cor no va ser del meu marit, sinó del seu desventurat germà que ha acabat els seus dies amb la cor al coll. Sí, el meu cor fou de Pere Dodger, Vo ho sabeu. El vell Hopkins, l'home de qui heu heretat la trona, encara que no sou digne, ni de deslligar-li de sabates, us ho va dir quan us va confiar la cura de les nostres ànimes. Ell em va posar en guàrdia i em va fortificar contra el meu cor. Va casar-me amb un home temarós de Déu, que per tal tenia el meu marit, que en altra disciplina sinó aquesta ha fet de mi la dona que sóc i vós, voss, que en casar-vos us varu deixar guiar pels impulsos del vostre cor. Com en voleu parlar? del que em diu el meu, aneu-vos-en a casa amb la vostra gentil muller i deixeu-me en pau amb les meves oracions. Déu no permeti que això sigui un destorb entre vos i la font de tots els consols. Déu sabrà què ha de permetre i què ha d'impedir sense la vostra ajuda. I a qui ha de perdonar, així ho espero. Una paraula només. És una qüestió urgent, senyora Dodgen. El testament ha de llegir-se de seguida i Ricard té dret d'assistir a la lectura. És aquí a Ciutat, però ha tingut la deferència de dir que no vol imposar la seva presència en aquesta casa. Doncs haurà de venir, si us plau per força. Que potser es pensava que abandonaríem la casa del seu pare per la seva conveniència? Que vinguin tots, que vinguin aviat i se'n tornin de seguida. El testament no ha de servir d'excusa per perdre migdia de jornal. Jo aviat estaré punt, no tingueu por. Senyora Dodjon, abans tenia una mica d'influència en vos. De quan ens sale perduda? d'ençà que us vareu casar per amor. Volia una resposta? Doncs ja la teniu. Sí, sí, ja tinc una resposta. Adéu-siau. Oh, el meu home, lladre, lladre. Bé, caldrà endegar tot això per la lectura del testament. Cristòfol! Cristòfol! Dorm com un porc! Vinga! Alça't d'aquí! No tens vergonya! Dormir-te! I el pare és mort! Eh, potser us penseu que no podrem dormir fins que ens hàgim tret el dol? No necessito que em diguis quina és la meva obligació! Vine! Ajuda'm a parar la taula! Tindrem aquí el rector amb el notari i tota la família per llegir el testament abans que t'hagis acabat d'atorrar! Au, vés i desperta, aquella mossa, i encel·les tu el safareig. Avui no pots esmorzar aquí. I recorda't de rentar te la cara i endegar-te per rebre aquesta gent. Posaré vasos i la garrafa de vi. I un plat amb una coca. I un altre amb galetes. Ah, escolta, eh? aquí hi ha deu galetes. Procura que quan jo torni de vestir-me no se n'hagi perdut cap. A la capsa vull dir, sents? Mm. I guarda't de passegar les pances de la coca. I digues-ho a l'Elisa també. Suposo que puc refiar-me que posis el globus dels ocells dissecats damunt de la taula sense atrancar les uh, Valdria més que hi poguéssim el tinter pel notari. Això no són respostes de ferma. Au, fes el que et mano. Sí. Ah, espera't! Obra aquesta finestra abans d'anar-te'n. Que entri la claror del dia. Que penses que he me ja sola per la feina de la casa, tenint un gamarús desvegat com tu a la vora? Està bé, ja faré tot el que m'heu manat. Mireu, ara ve la senyora del pastor. Com? Ja ve cap aquí. Per què ha de venir a fer-nos nosa tan aviat, que ni em deixarà arreglar per rebre la gent? Això pregunteu-li a ella. La veig acostar se per la finestra. Calla, llengut. Apa, digues aquella moça que vingui així que hagis moltsat. I digues-li que s'arregli una mica per presentar-se davant de les persones. Està bé, ja vaig. Esparronyit. Entreu, entreu. Suposo, senyora Anderson. Sí. Puc servir-vos en alguna cosa, senyora Dodgen? Voleu que us ajudi a endreçar la casa abans que vinguin per llegir el testament? Gràcies, senyora Anderson. Jo sempre tinc la casa a punt per rebre qualsevol persona. Sí, això és veritat. Potser us hauria destorbat venint tant de jorn. Oh, aquest matí rai, senyora Anderson, no ho he pas d'una hora. Però ja que heu vingut, quedeu-vos. Voleu fer el favor de tancar la porta? Ah, sí. Ah, així està més bé. He d'anar a arreglar-me una mica. Suposo que no tindreu inconvenient de quedar-vos aquí i rebre els que vinguin fins que jo enllesteig. I oh, naturalment, podeu anar ben refiades, senyora Dodgen. Deixeu-ho per mi, no us atrafegueu. Ja em semblava a mi que això us plauria més que arreglar la casa. Ah, ja ets aquí, Elisa? Ja em vine? Mm. D'això dius, pentinar-te. Això sol ja demostra qui ets tu i com t'han pujat. Ara, escolta, i fes el que et digui. Quan vinguin, t'asseuràs aquí, en aquest racó, al costat del foc, i no parlaràs fins que et preguntin. Que els parents del teu pare et vegin i sàpiguen que ets aquí. Més obligació hi tenen ells que jo, però no deixar-te morir de fam. Però guarda de xerrar i de tractar-los com si fossis del seu braç. Ho has entès bé? Ah, sí. Doncs au, és el que t'he dit. I no hi patiu, senyora Anderson. Ja sabeu què és. I qui és? Si us fanosa, nosa, digueu-m'ho de seguida i ja veureu com li passo els comptes. Bé, fins ara. No em facis cas dels reganys de la teva tia. És el seu geni. És molt bona dona i t'estima molt. Eh, sí. No coneixes cap dels parents del teu pare? No, no s'hi volien fer. Són massa d'església. El pare parlava sempre de Dick Dodgion, però jo no l'he vist mai. Dick Dodgion... Elisa, de debò vols ser una noia entenimentada i simpàtica i guanyar-te la voluntat dels d'aquesta casa amb el teu bon comportament? Uh, sí. Doncs no pronuncis mai el nom de Ricardo Otjon, ni pensis mai en ell. És un mal home. Què ha fet? No has de voler-ne saber res, Elisa. Ets massa jove per saber que és un mal home, però ell és un contrabandista i viu amb gitanos i no estima ni la seva mare ni la seva família i els diumenges juga i veu en compte d'anar a l'església. Fes per manera que no se t'acosti mai, Elisa, si pots. I procura que ni tu ni cap dona de bé s'embruti amb contacte d'aquest home. Està bé. M'esgarrifo de la manera que dius sí i no sense pensar-t'hi gens ni mica. Uh, sí, però és que encara que no vulgui, penso... Què penses? Que, que el meu pare era contrabandista És i... clar. això... Això comencen d'arribar. Ara recorda't el que ha dit la teva tia, Elisa, uh, sí. i sigues bona minyona. Uh, sí. Déu vos guard. Bon dia, Cristòfol Dodgen. Voleu fer el favor d'obrir la porta? Ja vam venir. Sí, senyora. Espereu que deixi aquests ocells dissecats aquí al damunt. Mm. Hola, Judit. Hola. Ja gairebé som tots aquí. Està bé, ja ve de seguida. Oh. Digue'ls que s'esperin un moment. La nostra fetida germana de seguida sortirà. Ja hi som tots? Tots. Sí. Només hi falten en Nick. Sí, però suposo que ens farà el favor de no presentar-se. Almenys, així ho espero. Ah, sí. Doncs jo crec que vindrà oncle Titus. Amics, la senyora Dodgen. No et seria un consol si diguéssim una oració tots plegats, germana? O bé, si cantéssim un salt. Jo he estat amb la vostra germana aquest matí, amics. Demanem de tot cor que Déu la beneieixi. Amén. Amén. amén. Ja has dit amén, Elisa? No. Doncs diu com fan les noies ben criades. Amén. Molt bé, molt bé. Tots sabem qui ets, però tots estem disposats a favorir-te si vols ser una bona noia i fer-te en mereixadora. Tots som igual davant de Déu. Mireu, ara ben dic, de. Senyores i senyors, el vostre servidor ho saluda. Que alegres esteu tots, i que contents de veure? Bé, mare, mm. vos sempre guardant les aparències. Oh. Molt bé, molt bé. Eh, l'oncle Guillem. No us havia vist d'ençà que heu deixat la beguda. Ja no bebeu, oi? és clar. Heu fet molt bé perquè carregava una mica massa. <laughs> I on és aquest gitanàs d'oncle Titus, eh? Veniu-me aquí. Us hauríeu de vergonyir. Oh, ja n'estic, ja n'estic. Però també estic orgullós del meu oncle. Orgullós de tots els meus parents. Qui podria mirar-lo sense sentir-se'n orgullós i satisfet? Hm? Oh, Pastor Anderson. <coughs> Vos sempre fent bones obres, sempre vigilant les ovelles. Guardeu-les de pecar, Pastor. Guardeu-les de pecar. Vaja, bebeu un vas en mi, Pastor a la memòria dels temps passats. Em sembla que ja sabeu que jo no bec mai abans de dinar, senyor Donjon. Ah, un dia és un dia, pastor. L'oncle Guillem comença a veure abans d'esmorzar. Apa, això donarà més unció als vostres sermons. Uh, quin bit endolent. Val més que per començar no ho feu amb el xarelo de la mare. Quan tenia sis anys, un dia n'hi vaig pispar una mica i d'aleshores les en sa, que sóc aigueder. He sentit a dir que us havia casat, pastor, i que teniu una dona que fa un goig que enamora. Senyor, esteu al davant de la meva muller. És aquesta. Oh, el vostre servidor, senyora, i perdoneu-me. Feu quedar bé la vostra nomenada, pel posat veig que sou una bona dona. I això, això sí que em sap creu. Oh, <sínticament> de totes maneres, pastor, us respecto més ara que abans. Tot venint, em sembla que he sentit dir que el nostre plorat oncle Pere, amb tot i que mor solter, era pare. Mm. Només va tenir una filla il·legítima, senyor. Només una? Oh, com si no diguéssim res. Em ruboritzo per vós, oncle Titus. Senyor Lutxon, penseu que sou davant de la vostra mare i el seu dolor. Creieu que estic profundament commogut, pastor. Però què s'ha fet d'aquesta filla il·legítima? Aquí no teniu, que us escolta assegut a vora el foc. Com? per què, Radimoni, no m'ho abans? Bé, ve massa que hi pateixen les criatures en aquesta casa perquè encara... Vine aquí, cosina. Vine aquí. Hm? No em facis mala cara, que jo no et volia fer cap mal. Però... Però per què plores? Qui és que t'ha fet plorar? Qui l'ha fet... Calla, mala... la llengua d'esculpir! No vull suportar-lo més! Fora de casa meva! Uh! I com ho sabeu, que aquesta casa és vostra si encara no s'ha llegit el testament? Oh. Senyores i senyors, com a fill gran del meu difunt pare i indigna cap d'aquesta casa, us dono la benvinguda. Amb el vostre permís, pastor Anderson, i amb el vostre permís, senyor notari Hawkins. Eh. El cap de taula pertoca el cap de casa, així que m'assec aquí. Mm. Bé, el motiu d'aquesta reunió és ben trist. Un pare mort i un oncle penjat i condemnat, probablement. Això mateix, això mateix. Comenceu a posar les cares ben tristes, perquè l'esperança només brilla en els ulls d'aquesta criatura. Som-hi, Hawkins. Els afers són els afers. Apa, apa, traieu el testament. No permeteu que us donin ordres ni us obliguen a anar de pressa, senyor Hawkins. El senyor Dodgen, estic segur que no m'ha volgut ofendre. No us faré esperar ni un segon, senyor Dodgion. Permeteu que em posi a les ulleres. Uh -huh, uh -huh. Ja s'han fixat en la vostra cortesia, senyor Hawkins. Es preparen pel que pugui venir. <ríe> un got de vi per aclarir-vos la veu abans de començar? Moltes gràcies, senyor Dodgion. Ah, a la vostra salut. Uh -huh. I jo vec a la vostra, eh, però... I hi ha algú que vulgui fer-me al favor de donar-me un got d'aigua? Ningús fixa en mi. Correré a cercar-li l'aigua. De puntetes. El testament no està redactat amb una terminologia pròpiament jurídica. No, no. El meu pare mor sense els consols de la llei. Exacte, senyor Dodgen. Exacte. Uh, bé, esteu a punt, senyor Dodgen? Completament. Que els senyors ens permeti d'agrair-li el que està a punt de pervenir-nos. <laughs> Endavant. <coughs> ah. Jo, Timoteu Dodgion, declaro que aquesta és la meva darrera voluntat i el meu últim testament fet en el llit de mort a Nevis Town, en el camí de Springtown a Western Bridge, el dia 24 de setembre de 1777. Amb aquest, Revoco tots els altres testaments fets anteriorment per mi i declaro que tinc el seny complet i sé el que faig, i que aquesta és la meva veritable última voluntat, conforme amb els meus desig i les meves afeccions. Oh, mare, oh, quina manera de redactar, senyor, oh, quins termes. Bé, bé, seguim. Eh... Deixo i lego un centenar de lliures al meu fill petit, Cristòfol Dodgion. Cinquanta, que li seran pagadores el dia que es casi amb Sara Wilkins, si ella el vol per marit, i deu lliures per cada fill que tinguin, fins a cinc. Escolteu, i si ella no el vol? Prou que en voldrà si tinc cinquanta lliures. Molt bé, germà! Endavant! Deixo i lego a la meva muller, Anna Dodgion, una renda de 52 lliures l'any, mentre visqui, que se li pagaran dels interessos del seu propi diner. Bona manera de presentar-se davant de Déu! No tenia una malla que no fos meva! 52 lliures l'any! I confio en el seu bon cor i pietat perquè deixi tranquils els seus fills, ja que jo sempre he mitjançat entre ella i ells, tant com he pogut, per bé de tots. Aquesta és la paga que em dóna. Ja sabeu que en penso, pastor Anderson? Ja li he dit el que es mereixia. Ja no s'hi pot fer res, senyora Dutjon. Hem d'aprendre les coses tal com venen. Llegiu, llegiu, senyor Hawkins. Deixo i llego a casa de Westonbridge amb les terres que li corresponen i tots els meus altres béns, siguin os que es vulgui, el meu fill gran i hereu, Ricard d'Otjon. Les vaques grasses, pastor. Les vaques grasses. Amb d'aquestes condicions. Ah, viable. Hi ha condicions. Que són, primera, que no permetrà que la filla natural del meu germà Pere es mori de fam o que per necessitat es doni a la mala vida. Acceptat. Segona, que tractarà bé el meu cavall Jim. Estarà com un rei. Endavant! I conservarà el seu servei al meu mosso Proger Feston. Proger Feston podrà emborratxar-se cada dissabte. Tercera. Que quan es casi, faci algun present a Cristòfol. Triat d'entre el boi millor de la sala. Els ocells dissecats! Au, són per tu! Ja els pots prendre, Cristòfol. Uh, més m'hauria estimat els gallets de porcellars. Ja els pots quedar, també. Què més? Quarta i última. Que provi de viure en pau amb la seva mare mentre ella ho hi permeti. <coughs> eh, no hi ha res més, senyor Hawkins? Finalment, deixo i llego la meva ànima a les mans del Creador demanant-li humilment perdó dels meus pecats i deferiments, esperant que ell guiarà el meu fill de manera que no pugui dir-se mai que ha fet una mala obra confiant més en ell que en els altres, en l'atribuació de la meva última hora que em troba a de casa. Amén. Amén. La mare no ha dit amén. Senyor Hopkins, aquest testament és bo. Recordeu que en tinc un de escrit en deguda forma per vos mateix, fent-me universal. És cert que aquest testament està molt mal redactat, molt senyora Dodgen, però per mi, el difunt i disposa dels seus béns d'una manera molt encertada. No és pas això el que se us pregunta, senyor Hawkins. El que cal saber és si aquest testament és vàlid. El tribunal el farà prevaldre contra qualsevol altre. perquè si no existeix un altre escrit en deguda forma? Perquè els tribunals, mentre puguin, sempre sostindran el dret d'un home, i aquest home és el fill gran del testador, contra el de qualsevol dona. I quan vareu arrencar aquest altre testament, ja us vaig dir que no em semblava bé i que encara que us ho arribéssiu a fer signar pel vostre marit, ell no pararia fins a revocar-lo. Però vos no em vareu a escoltar i ara el senyor és el gall del gallinet. Ah, ets tu? Ja m'he adonat que havies desaparegut. On has anat? Respon, Elisa. Com és que has tingut l'atreviment de sortir? Si jo t'havia anat que no et moguessis. Ell l'he demanat aigua. Qui, i Ai, Elisa, Elisa. Uh, calla, sí. Em sembla que sí que n'he demanat. <ríe> Bé, omple'm el vas, noia. I ara? Que et faig por. No, però jo... No. Oh, que bona. Mm. Has anat a buscar-la a la font del carrer de la porta del mercat. Que regalada. Gràcies. Vine. Vine a mi. Feu-me el favor de deixar pas, mare, i vos també, senyora Anderson. A veure. Com et dius? Felisa? Elisa. Elisa. Està bé. Sí. Ja ets bona minyona, Elisa? Sí. Jo penso que sí. A mi em sembla que... Jo crec que sí. Elisa... Heu sentit parlar mai d'una persona que li diuen el diable? No us en doneu vergonya de dir aquestes coses a una pobre criatura? Perdoneu, senyor pastor, jo no trenco pas els vostres sermons. Feu el favor de no trencar els meus. Escolta, Elisa, no saps com em diuen a mi? Vic. <laughs> Això mateix, Vic. Però em diuen alguna cosa més. Em diuen el deixeble del diable per què us ho deixeu dir? Perquè és veritat. Se'm destinava al servei de l'altre, però de seguida vaig conèixer que el diable era el meu senyor natural, el meu amic i el meu capità. Vaig veure que ell tenia raó i que el món adula el seu conquistador només perquè li té por. Jo l'he pregat secretament i ell m'ha confortat i ha evitat que el meu seny n'ofregués en aquesta casa, com hi ha tantes llàgrimes de criatura. Li vaig prometre l'ànima i li vaig jurar que estaria per ell en aquest món i en l'altre. Aquesta prometença i aquest jurament m'han fet home. D'avui en sa, aquesta casa és la seva casa. Cap criatura hi tornarà a plorar. Aquest allar és el seu altar. I mai més, cap ànima vivent Vindrà a raulir-s'hi esglaiada en les nits obscures. Ara... ara veiem... Qui de vosaltres, bona gent, vol recollir aquesta criatura? A treure-la de la casa del diable? jo? A vos os haurien de cremar de viu en viu. Però si jo no vull anar-me'n... Ja veieu que la noia no vol anar-se'n amb vos? Virtuosíssima senyora. Vés-me'n compte, Richard Hodgson. La llei... Vos, oncle Titus, heu d'anar-hi, vos. D'aquí a una hora no hi haurà altra llei que la llei marcial. A sis milles d'aquí m'he topat amb els soldats. Abans de migdia la forca del Major Sweden s'alçarà a la plaça per als insurrectes. I quina por hem de tenir nosaltres? Més de la que us penseu. A Springtown n'ha penjat un per equivocació. Es va creure que l'oncle Pere era una persona respectable perquè els Dodgen tenen molt bona anomenada. Però ara triarà l'home de més consideració de la ciutat per fer un bon escarment, pot provar que ha pronunciat alguna paraula subversiva. Doncs bé, ara, aquí, tots som rebels. Això vos ho sabeu també com jo. Sí, sí, tots ho sou. No heu renegat del rei Jordi d'Anglaterra per valls i per muntanyes com he fet jo, però vos, Antoni Anderson, heu abandonat el servei Joseu venut la vostra bíblia familiar per comprar-vos un parell de pistoles. Sí, a mi potser no em penjaran perquè l'efecte moral que produiria el deixeble del diable ballant a la forca no els serviria de gran cosa. Però un pastor, o un notari, o un rat traficant, o un borratxo penedit... Eh? El capdavall seria una prova que el rei Jordi en el negoci, no? Mira, vine Judit, es pensa que ens espantarà. No tinguis por, anem, anem. Sí, sí, sí, anem, anem. Escolteu, escolteu! Quan sou els que voleu quedar amb mi per arborar la bandera americana a la casa del diable i lluitar per la llibertat? Visc el diable! Tots fugen. Vos també us en aneu, mare? Maleït sigues, maleït sigues fins a la mort. La vostra maledicció em portarà la sort. No em puc quedar, jo? Eh? Amb la pressa per salvar la pell s'han descuidat de salvar-te l'ànima. I bé? Sí? Pots quedar-te? Llàgrimes. M'has mullat la mà amb les teves llàgrimes. El baptisme del diable. Oh, sí, Elisa. Sí. Així ja pots plorar tant com vulguis. Hi oh, ja tens aquí, l'últim, l'últim. Beve, beso en compte estimada, no. No, no, no, no és que estic Shop. Està plovent a Bots i Barrals. Deixem treure la capa. Ara. Suposo que no he fet tanta. El rellotge de la torre tocava el quart quan he arribat davant de la porta. I el rellotge de la vila sempre va avançant. Doncs estic segura que avui s'ha endarrerit. Oh, que content estic que hagis tornat. Vine els meus braços. Tenies por? Una mica. Has plorat? Quasi gens. No em facis cas. Ara ja ha passat. Oh, què és això? No res. El rei Jordi, estimada. Deu tornar al seu quarter o passar llista. O disposa a prendre el te, os calça, o en o, o fa qualsevol altra cosa. Els soldats no toquen la campaneta quan vol algun conservei. no. Fan sortir un xicot amb un corn a atabalar la cintat. Però, de debò vols dir que no hi ha cap perill? <laughs> cap ni un. Ho dius per tranquil·litzar-me, però no creus? Per aquest món, filla meva, sempre n'hi ha de perills, pels que els temen. Hi ha el perill que la nit se'ns cal i foc a la casa, però per això no deixarem de dormir perfectament tranquils. Mm -hmm. Ah, sí, ja sé el que sempre em dius, i tens raó. Però em sembla que no sóc valent, haver-t'ho aquí. Ai, el cor s'omnua cada vegada que penso en els soldats. Procura no pensar-hi més, filla meva. La valentia també vol el seu esforç. Sí, ja ho veig. Oh, tu sí que n'ets de valent. Jo també però... en seré, doncs. No t'hauràs d'avergonyir de, de la teva dona. Molt bé, així m'agrades, fora por. Tot venint cap aquí, he entrat a veure a Ricard, tot junt, però no era a casa seva. I per què hi has anat a veure aquest home? Corre a la que el Major Swinton ve decidit a repetir el que va fer a Springtown. Un escrament en un rebel de consideració, com diuen ells. Allà va posar la grapa damunt de Pere Dotjon com el més significat. I tothom creu que ara la posarà al damunt de Ricard com el més significat d'aquí. Però, però si Ricard t'ha dit... Va, va. Ricard ha dit el que creia que ens espantaria a tu i a mi. Ha dit, Déu em perdoni, el que potser li agradaria que fos. Es garrifa de pensar què deu significar la mort per un home així. M'he cregut obligat d'advertir-lo. Li he deixat un mot a casa seva. Què li has dit? Simplement que tindria molt de gust de veure veure'l un moment per parlar-li d'una qüestió molt important per ell i que si volia entrar quan passés per aquí seria molt ben rebut. Has dit aquest home que vingui? Mhm. Mm oh, tant de bo que no vulgui venir? Però... Déu faci que no pugui venir. Per què? No vols que la Bé, prou que ho saber el perill que l'amenaça. Ai, Antoni, és pecat odiar un blasfèmic criminal? I jo l'odio. No me'l puc treure del pensament. Estic certa que ens portarà la desgràcia. T'ha insultat a tu. M'ha insultat a mi. Ha insultat a la seva mare. I bé, filla meva, perdonem-lo i tot s'haurà acabat. Ja sé que és mal di l'odiar ningú, però... Vaja, criatura, que no ets tan dolenta com et penses. El pitjor pecat contra els altres no és l'odi, sinó la indiferència. Això és l'essència de la inhumanitat. Al capdavall, si observes bé la gent, quedaràs admirada de veure com l'odi s'assembla a l'amor. Creu-me, filla meva. No dubtes que estàs més enamorada de Ricard que de mi, sinó que i tu mateixa ho saps, no? No diguis això, no m'ho diguis ni en broma. No saps quin efecte més horrible em fa sentir Arturí. Està bé, està bé. Deixem-ho cor, estimada. Ell és un mal home, i tu l'avorreixes com es mereix. I veiem, has fet el te o no? Oh, és veritat, ja no me'n recordava. El faig tot seguit. No ha vingut ningú mentre he estat fora? No, ningú. Oh, què hi ha? No tinguis por, manyaga, no tinguis por. Sigui qui sigui, no se't menjarà. Vaig obrir. Ah, sou vos. Ja podíeu treure la balda vos mateix i entrar amb tota llibertat, tot jo. Nosaltres no fem compliments. Entreu. Què? Encara plou? Uh, fa un ruixat, de Dispenseu-me, però ja veieu que... Jo no aneu sense capa ni abric. Traieu-vos la casaca, senyor Dodjon, i pengeu-la una estona al davant del foc. Uh -huh. La meva dona ja us perdonarà que us quedeu en màneques de camisa. Judit, posa'm altra cullerada de te pel senyor Dodjon. Uh -huh. Quina virtut té el diner, pastor. Fins vos o amable a mi d'ençar que eratat del meu pare. Em sembla, senyor Dodgen, que des del moment que accepteu la meva hospitalitat no podeu tenir-me tan mala opinió. Segueu, si us plau. Mm -hmm. He vingut accedint a la vostra invitació. Pels mots que m'heu deixat, sembla que m'heu de dir alguna cosa important. Em crec obligat a fer-vos un advertiment. Voleu fer-me un sermó? Oh, Dispenseu-me. Però m'estimo més aguantar el no xafra. Que no us alarmeu, no sóc gran predicador. Esteu completament segur. Senyor Dodgen, en aquesta ciutat esteu en perill. En perill de què? D'acabar com el vostre oncle, la forca del Major Swinton. Vos sou el que perilleu. Ja us vaig a... Sí, sí, senyor Dodgen. Però a la ciutat no ho creuen pas així. I fins admetent que jo estés realment en perill. Aquí tinc obligacions que no puc abandonar. Però vos... Sou un home lliure. Per què us voleu arriscar sense necessitat? Creieu que es perdria gran cosa si em penjaven? Crec que la vida d'un home sempre ha de salvar-se, sigui la que sigui. I bé, no voldreu prendre una tassa de te per guardar-vos d'un constipat? Observo que la senyora Anderson no té pas eh, tantes ganes de pregar-me com vos, senyor Pastor. Sou ben rebut per la cara del meu marit. No, oh, jo sé que no sóc pas ben rebut per la meva, senyora. No prendré ni un most de pa en aquesta casa, pastor. I per què, si es pot saber? Perquè teniu no sé què que m'inspira respecte. I això em fa venir ganes de tenir-vos per eh, enemics. Això és parlar. Amb aquestes condicions acceptaré la vostra enemistat com la de qualsevol home. Judit, el senyor Dodgen es quedarà a prendre el te. Segueu, d'aquí un moment estarà a punt. Judit és una gran enemiga vostra, sabeu? Si tots els meus enemics fossin com la senyora Anderson, jo seria el millor cristià d'Amèrica. Oh, has sentit això, dit El dot John també sap dir compliments quan s'escau. I ara, què és això? Eh, sóc jo, Cristòfol. Déu vos guard. Ah, eh, tu ets aquí? Sí. Au, oh, ja pots entornar-te en La oh, senyora Anderson no ha convidat pas tota la família a prendre el te. La mare està molt malalta. I què? Vol veure'm? Diu que el senyor Pastor hi vagi... de seguida. Però primer pren Antoni. No, no, quan torni encara el trobaré més bo. On és la teva mare, Cristòfol? A casa l'oncle Tito. Has avisat el metge? No, la mare no m'ho has dit. Doncs vés-lo a buscar de seguida. Sí. Espera-m'hi a la porta. Ah, espera. Sí. El teu germà deu voler que li expliquis com ha estat això. No, que jo no. Si ni ell mateix deu saber-ho. I a mi tant se doncs m'adona. Au, marxa a l'os! Bé, però, que ho sabrem massa aviat. Potser jo mateix us podré dir alguna cosa. A eh, veure, Judit, serveix el te al senyor Dodgen i fes-li companyia fins que jo torni. Però jo he de... en tu, estimada? Sí. Sí. Mm? Senyor Dodgen, no us dic adeu perquè encara us trobaré aquí quan torni. Senyor Anderson, comprenc perfectament la mena de sentiments que us inspiro. Bé, no vull fer-vos més nosa. Bona tarda. No, no. No us en aneu. Feu-me el favor de quedar-vos. Per què? Esteu desitjant que me'n vagi. Si jo... Si us digués la veritat, us en valdríeu per turmentar-me. tormentar vos Quin dret teniu per dir-me això? Us penseu que em quedaré després del que heu dit? Vull que es quedeu. Però no es fas perquè us estimi. Bé, prou que ho sé. Sí, preferiria que us enanéssiu, que no pascos que us creéssiu que no és. Us avorreixo i em feu por que i... el meu marit ho sap. Mm -hmm. Si no sou aquí quan tornis, és que l'he desobeït i que he tret. Ha, ha, ha. Prou, prou. No ho feu, això. No ploreu. Ell m'ha remogut el cor com a home. Quina necessitat teniu de fer me plorar com a dona. No us he alçat pel damunt dels meus insults com si... com si ha alçat ell mateix. Això mateix. Molt bé. Prou plors. Us trobeu millor ara, veritat? Traieu-me la mà de l'espatlla. Oh, val més així. Torneu a ser la mateixa de sempre. Jo també tornaré a ser el mateix. Endavant. Prendrem el te tranquil·lament, com una parella respectable. I esperarem que el vostre marit torni. Com vulgueu. Em sap molt greu d'haver fet aquesta bogeria. I a mi em sap molt greu per vos sé qui sóc. Permeteu-me que us ajudem. Seieu? mm Voleu -hmm. sucre? No. Llet sí. Força. Mm. Permeteu-me que us serveixi una torrada. Gràcies. Voleu servir-vos vos mateix? Gràcies. Que no us agrada? No mengeu res? I vos tampoc? No m'agrada gaire el té. Feu-me el favor, no us preocupeu de mi. Reflexiono. És tan estrany tot això per mi. Veig la pau i la bellesa d'aquesta llar. En ma vida he sentit el repòs que sento en aquest moment. I no obstant, sé, sé que mai no podria viure aquí. Es veu que això de no deixar-me domesticar ho porto a la sang. Però fe, que és bonic, tot això. Gairebé sagrat. Per què riem? Oh, pensava que qualsevol que entrés en aquest moment ens prendria per marit i muller. Voleu dir que la vostra edat se diu més amb la meva que la d'ell? No he pensat res d'això. Veig que no tot són alegries dintre la llar. Prefereixo tenir un marit respectat de tothom que no pas... Eh, el deixeble del diable. Feu molt bé. Però ell, el vostre amor, l'ajuda a ser bon home i a mi, el vostre odi, m'ajuda a ser dolent. El meu marit ha estat molt bo per vós. Us ha perdonat els insults i encara fa el que pot per salvar-vos. No li podeu perdonar que sigui més bo que vós? Com que rebaixar lo fins a l'extrem de posar-vos en el seu lloc? Jo... jo m'he posat al seu lloc. Sí, vós! Dieu que qualsevol que entrés ens prendria per marit i... Mireu! Què? Mireu per la finestra. Soldats anglesos. Quatre endavant! Dos a dintre amb mi. Oh, Déu meu, Déu... Sento molt haver-vos de molestar, senyora. És el servei. Antoni Anderson. En nom del rei Jordi, us arresto per rebel. Però si no és... Anem, rector. Vestiu-vos i marxem. De seguida. Un moment. L'he deixat a l'armari, la casaca. Sí, oi que sí? Sí. Bé, ja la tinc. Havíeu detingut mai un capellà, sergent? No, senyor. Només una vegada vaig arrestar un capellà de regiment. Em molt de greu, però haig de posar-vos els grillons. Ja me'n faig càrrec, sergent. No me'n dono vergonya, però gràcies per l'amabilitat que heu tingut d'excusar-vos. Un cavaller en val un altre, senyor. No us els poso. Eh, no voleu dir res a la vostra muller abans de marxar? Oh. O... Oh, bé ens deurem tornar a veure abans de... Veritat? Oh, naturalment, és clar. No hi ha cap motiu perquè la senyora s'alarmi. Encara que no us en refieu massa, sabem? O oh, que el sargent es pensarà que no m'estimes com una muller... Mm. ...sinó amb meses abans d'anar-me'n? Sí, sí, sí. Jo no puc consentir. Això és un assassinat. No. Solament un petó per la mort d'ell i una gran abrassada. Així, pobrissona meva. S'ha desmallat. Enllestim, sergent, abans que no es retorni. Els grillons, si us plau. De cap manera, senyor. Enfio de vos. Sou un valent. Hauríeu hagut de ser soldat. Entre aquestos dos, si us plau. Adeu, Moller. Adeu, Llar. Que sonin els tambors i marxem de pressa. I un foc mitjà apagat. Judit! Judit! Ah. Què passa aquí? Ah. Judit! Ah, sí. Judit! Ah, em crides. Què vols? Acabo d'arribar. Et trobo estès a terra amb les espelmes apagades i el fred a les brases. Com ha estat això? No sé. Em dec haver dormit. Em ah, sembla que... Oh. No sé. Que Déu em perdoni d'haver-te deixat sola amb aquell... No! Però què tens? Ah. Vine als meus braços. Pobre mal meu. Què faré, oh Déu meu, què faré? No hi pensis més, estimada meva, no hi pensis més. Jo en tinc la culpa. Vaja, ara ja estàs segura. No estàs pas ferida. No. Eh? No, no, no, no tens res. La qüestió és que no haiguis rebut cap mà. No, no, no Déu. Apa mà. Seu, seu i calma't. Demà m'ho explicaràs tot. Oh, no, no, no, no m'expliquis res, si tant et contraria. Et faré una bona tassa de te. Això te'n donarà. Anderson. Què vol, Judit? Vols dir que no somniem? Potser sí, petita. Però ara com ara, podria somniar una tassa de te, que és el que et convé. Oh, no, calla, calla. Tu no ho et saps. Ella ja i... meva, què passa? No puc resistir-ho més, explica't. Jo en tinc la culpa. Ha estat una bogeria fiar-me de... No, no. No diguis això. No pots dir-ho. No, no, no, no. No puc. Antoni, no em digui res. Però... Agafa'm les mans, totes les dues mans. Fes-me pensar en tu i no en ell. Hi ha un perill, un perill espantós. No puc estar de pensar-hi. No puc, no puc. Però... El pensament sempre se m'hi entorna cap al seu perill. Ha de salvar-se. No, no, no, tu has de salvar-te, tu, tu. Ai, teu meu, teu meu. Sossega, criatura. Estàs terriblement agitada. Ai, amb raó, no sé què fer, no sé què fer. He de salvar-lo. Aniré, aniré, Tu? Què vols, Elisa? Ah, venia per bosc. Qui et fa venir? Bosc, o aquí? Però que no ho veus, no diguis si em les rengi, si no les, les faraniràs. Vine aquí, Elisa. Aquí t'envia, digues. Et dic... M'ha fet dir per un soldat que vingués cap aquí de seguida i que fes el que la senyora Anderson em digués. Un soldat. Ara ho entenc. Han arrestat en Ricard. No, no. jo ho heu preguntat al soldat. Digny no està pres. El soldat m'ha dit que us havien agafat a vos. A mi? Sí, sí, està bé. Ja ho entenc. T'agraeixo molt que hagis vingut a l'Isa, però ja no et necessito. Ja pots anar te a casa. Ja ho sabeu de cert, que a en, en no li ha passat res. Potser ha dit al soldat que digués que el que havien agafat era el pastor. Veritat, pastor Anderson? Que potser sí que és això? Digui-li la veritat, Judit, si realment és això el que ha passat. També ho sabrà pel primer veí que trobi al carrer. Ai, Déu meu, però... però què li faran? Ai, què li faran? El penjaran? Oh, no, jo crec no. que no, jo crec que no. Veus, si no fessis en Renau i tinguessis calma, potser encara podríem salvar-lo d'una manera o altra. Sí, sí, salveu-lo, salveu-lo. Jo seré bona minyona. He d'anar-lo a de seguida. No, no. Està d'anar tan lluny, molt lluny, a un lloc segur. Ah. Vols matar-me? Creus que puc suportar aquesta vida dies i dies? Gelant-me de terror a cada truc a la porta, a cada soroll de passes al carrer. He passat nits i dies amb angúnies mortals, escoltant-se si venen i se t'emporten. Et sembla que seria millor que veiéssim que he desertat del meu lloc el primer indici de perill? Ah. Bé, prou que sé que no voldràs fugir. Et quedaràs i jo em tornaré boja. Fina meva, la teva obligació. Potser se m'endona de la meva obligació. Juli. Ja l'estic complint, la meva obligació. Si estic arrapant-me la meva obligació, la meva obligació és fer-te fugir és salvar-te i, salvar i deixar-lo ell abandonat al el seu destí. El meu instint com el de Lys de salvar-lo, costi el que costi, encara que voldria més que morís, molt més. Però també sé que tu faràs el teu camí com ell ha fet el seu. Jo no puc fer-hi res. No sóc sinó una dona. No puc fer altra cosa que seure i patir. Però, però diguis-li que he provat de salvar-te. Que he fet tot el que he pogut per salvar-te. Filla meva, em temo molt que més aviat pensaràs en el seu que en el meu. Oh, calla, calla, t'avorrigui. Vaja, vaja. Com vols que et sola si dius aquestes coses? Has perdut completament el seny. Elisa. Eh. Sulta fora un moment i espera, et sents? La senyora Anderson no estava troba bé. No, no tinguis por. Et vindré a buscar de seguida. Aniré a veure-la immediatament. De debò hi anireu? No us farà desdir ella. No, no, no tinguis por. Au, au. Apa, vés, vés. Es... És una bona noia. Passa, l'amor. Si és així, em posaré la casaca nova. I ara? Que se n'ha anat amb la meva casaca nova. Així? Es... Que potser s'han equivocat, els soldats. Sí, s'han equivocat. Ell els ho havia d'haver dit. Pobre xicot. Si devia estar tan trastornat. Sí, ell havia d'haver-los ho dit. Jo també els ho havia d'haver dit. És ben estrany tot això. D'aire més fantàstic. Li hauria de portar la seva casaca, però... Ja sé el que diria. Veniu a salvar-me l'ànima i la vostra casaca de passada. Eh? Sí, això és el que diria. Tant se pot. Tampoc us tornaré a veure cap de tots. Ah, va! Així compleixes la paraula que m'havies donat? Que no m'hauria d'avergonyir mai de la meva dona? Al contrari, així la trenco. No puc guardar la paraula que li he donat a ell. Per què hauria de complir la que t'he donat a tu? No parlis d'aquesta manera tan estranya, amor meu. Em sembla que no ets sincera. Sí, filla meva, sí. Els disparats sempre són insincers. I la meva doneta no em diu sinó disparats No el sabec. Què és el que t'ha trasbalsat d'aquesta manera? ja con lluita? S'ha resistit? No. Somreia. Creus que s'ha donat del perill que l'amenaça? S'ha donat el que t'amenaça tu. A mi? Ha dit, procureu que se salvi. Li he promès i no puc complir la promesa. Ha dit, per res del món no li digueu el perill en què em trobo. I ja t'ho he dit. Ha dit que si ho sabies per algú altre no ho podria salvar, perquè també el pengeria ni tu tampoc t'escaparies. I tu creus que consentiré que un home tan bo mori com un gos, quan amb unes quantes paraules puc fer-lo morir com un cristià? M'avergonyeixo per tu, Judit. Es mantindrà ferma en la seva religió, com tu t'hi mantens en la teva, i pots confiar en ell fins a l'amor. També m'ha dit això. Que Déu el perdoni. I què ha dit més? Ha dit adéu. Pobre xicot. Suposo que t'hauràs separat d'ell, ben amable i caritativa, Judit. Fins l'he besat. Com? Judit? Et sap greu? No, no, no. no. Has fet bé, pobre xicot. Morí penjat a la flor de la data. I aleshores se l'han endut. Després has vingut tu. És l'únic que recordo. Crec, crec que m'he desmaiat. Ara digue'm adéu, en Toni. Potser tornaré a perdre els sentits. Vostria morir -me. No, no, criatura, no. Anima't i no desmarregis. A mi no m'amenaça cap perill, cap ni un, creu-me. Vas a la mort, Antoni. Vas una mort segura. Si és que Déu permet matar homes innocents. No te'l deixaran veure. T'agafaran així que digues qui ets. És per tu, que han vingut els soldats. Per mi? Sí. Ell s'ha fet passar per tu. Ell va a la forca per salvar-te. Per això s'ha posat la teva roba. Per això l'he basat. M'allam! Elisa! Elisa! Què voleu? Vés a l'ostable, tant de pressa com puguis. Digues que encellin el cavall més fort i més corredor que tinguin. L'Euga Roja, si és a l'estable. Però sense perdre un moment... Oh, en Toni... Entra al corral i digues al Megre que li donaré un dòlar si em té a punt quan jo hi arribi. I que hi vaig al darrere teu. Au, corre! Ah, sí, sí, senyor pastor. A veure, les botes de muntar me les poso. No aniràs, doncs, a la presó. Anar-lo a veure? Què en trauríem. A Ells! Vaig veure. A veure tu, aquí, on vaig. Dóna'm les pistoles. Les necessito. I din Mort de tots els que hi hagi a casa. Quina festa per ell si li feia companyia a la forca. L'abandones d'on? Calla, si parcs d'on hi parc, dona, i parten les pistoles. Té, té. Aquí ho tens tot. Les pistoles, pólvora, espales? Si ell l'han pres per mi per la casaca, potser a mi em prendran per ell pel seu vestit. Què, n'hi assemblo? Ets terriblement diferent d'ell. Té els diners. Creus que podrà fer algun bé que pregui, en Toni? Però... Et sembla que pregant li trobaran la corda del coll? Déu pot tocar el cor del Major Swind. Deixem-ho per ell, doncs. Jo no sóc Déu i tinc molta altra feina. Té, guarda això. He pres 25 dòlars. I ja ni et recordes que et sacerdot. Sacerdot, ja. El barret. O on és el meu barret? I ara, escolta'm. Si fent-te passar per la seva dona i pots parlar, digues-li que calli fins demà al matí. Això em donarà el temps que necessito. Pots confiar en ell fins a l'amor. No siguis beneita, Judit. Veig que no coneixes l'home amb qui t'has casat. Hola, Elisa. Com està això? Hm? El cavall és a punt? Ja us espera. Bé, no em vols abraçar per dir-me adéu. No puc entretenir-me ni un moment. Adéu. Va salvar en Ricard, oi? A salvar Ricard. No. Ricard l'ha salvat a ell. Ara corre per salvar-se ell mateix. Ricard ha de morir. Oh, adéu. Aquí podreu parlar-hi un moment amb completa tranquil·litat. M'hauré d'esperar molt, sergent. No, senyora, ni un minut. Ha passat la nit a la presó i ara acaben de portar-lo aquí per al Consell de Guerra. No patiu, senyora. Ha passat la nit en un son i ha esmorzat amb molt delit. Està animat. Més trempat que un orga. El capellà el va a veure ahir vespre i ell li va guanyar 17 xillins jugant. Després, com tot un cavaller que és, se'ls va gastar amb nosaltres. El servei és el servei, naturalment. Però aquí, senyora, esteu entre companys. Em sembla que ja ve. Sí, aquí teniu la vostra muller, senyor. Com? La meva dona. La meva muller adorada. Quant temps doneu a un marit desesperat per separar-se de la seva dona, sergent? Mm, tot el que puguem, senyor. No us avisarem fins que el consell estigui constituït. Ja és l'hora, però hem d'esperar una mica. El general Bourgony tot just acaba d'arribar i com que té el costum d'inspeccionar-ho tot per veure si troba cap falta en tenim per mitja hora. Podeu comptar en 20 minuts i amb el vostre permís em retiraré per no fer-vos en perdre ni un. Senyora Anderson, aquesta visita és d'una gran bondat per mi. Com heu passat la nit? Us vaig haver de deixar abans de que us retornéssiu. Però vaig fer dir Elisa que us anés a veure i se us oferís pel que convingués. Va complir la meva ordre? No us preocupeu de mi. No he vingut pas per parlar de les meves coses. De debò us... A les 12 en punt. Almenys l'oncle Pere el van enllestir aquesta hora. Déu meu. S'ha salvat el vostre marit? Ha pogut fugir? I ja no me'n mai més de marit. Però, què dieu? Us vaig desobeir. Vaig dir-li tot. Jo em creia que correria cap aquí i ho salvaria. Jo volia que vingués a salvar-vos. Però em compte de venir ja ha fugit. Sí, precisament això és el que jo volia que fes. Què hauria tret de quedar-se? Ens hauríem penjat a tots dos. Ricardot, John, pel vostre honor, digueu-me. Què hauríeu fet si us haguéssiu trobat en el seu lloc? Exactament el mateix que ha fet ell. Sense pensar-m'hi gens. Per què no voleu ser-me franc? Per què no em voleu parlar amb el cor a la mà, amb tota sinceritat? Si sou tan egoista com dieu, per què us vareu deixar agafar ahir vespre? <ríe> us, us juro que, que ni jo mateix Josep. sé. D'aleshores en Sà, m'ho he preguntat moltes vegades i, i no puc trobar cap raó que justifiqui el que he fet. Sabeu que ho vareu fer per salvar-lo? Perquè el teniu per un home més digne que vos. <ríe> no, no, no, no. Reconec que això hauria estat una raó molt bonica, però no sóc tan modest. No, no ho vaig fer per ell. Llavors, ho vareu fer per mi? Vos, m'hi val regu donar una empenta. D'haver estat una mica per causa vostra, doncs. Al capdavall, vareu permetre que se m'enduguessin? Per ventura creieu que no m'ho he retret tota la nit. Mai més no em trauré del davant la vostra mort. Si jo us pogués salvar, com vos l'heu salvat a ell, ho faria per horrorosa que fos la sort que se'm reservés. Podeu estar ben segura que no us ho permetria. No compreneu que jo puc salvar-vos. Com? Posant-vos al meu vestit? I ara no. Dient al tribunal qui sou realment. Seria inútil. A mi em penjarien igualment. I ell perdria la meitat de possibilitats de salvar-se. Estan decidits a mordir nos penjant algú perquè serveixi d'escrement. Doncs bé mordim los a ells, demostrant-los que sabem morir uns pels altres. Aquesta és l'única força que pot fer passar l'Atlàntic al general Borbony i convertir Amèrica en una nació. Què se'ns en dona de tot això? <laughs> no, és, és veritat. Què se'ns en dona? Què se'ns en de tot? Però ja ho veieu, senyor Anderson. Els homes tenen aquests impulsos estranys que a les dones els semblen ximpleries. Per aquests impulsos les dones han de perdre els que estimen. Però els poden substituir fàcilment per altres amants. Oh! I ja us adoneu que us esteu matant vos mateix? Soc l'únic home que tinc dret de matar, senyora. No us preocupeu, cap dona perdrà el seu enamorat si et en moro. Gràcies a Déu ningú passarà cap pena per mi. Ja sabeu que la mare és morta? Morta? Eh? D'un atac al cor, la nit passada. Les seves darreres paraules van ser per malair-me. Me n'alegro perquè em sembla que no hauria suportat la seva benedicció. Els meus parents no s'entristiran pas gaire per culpa meva. Elisa plorarà el dia o dos, però ja he pensat en ella. Aquesta nit he fet testament. I jo? Jo no sóc res per vos? No. Res. Ni una mica de res. Ahir vespre vareu tenir la franquesa d'expressar els vostres sentiments per mi, sense escrúpols. Tot això que ha passat us pot haver entendrit momentàniament, però creieu-me a mi, senyora Anderson. Tant se us en dóna de mi com del que heu trobat avui. El mateix tindré que em pengin a les 12 d'avui com com que m'haguessin penjat a les 12 d'ahir. Què puc fer per demostrar-vos que us equivoqueu? No patiu per això. Crec que avui m'aprecieu una mica més que ahir. El que us dic és que la meva mort no us trencarà el cor. Com ho sabeu? Senyora Anderson. Perdoneu-me. Ara vindran a buscar-me. És massa tard. No, no és tard. Demaneu-me com a testimoni. No us mataran quan sàpiguen l'acció ara i què heu fet. No M'acabeu de dir que heu salvat el meu marit per mi. Jo... Sí, sí, una mica per mi. I bé, salveu-vos per mi també. Jo ho seguiré fins a la fi del món. Judit! Si sí, per comploure-us he dit que si he fet el que he fet ha estat una mica per pervós. He mentit com menteixen els homes sempre a les dones. Ja sabeu quant de temps he viscut entre perduts i <t 'ha> també entre perdudes. Doncs bé, tots adquirien una certa noblesa i una certa bondat quan estaven enamorats. Això m'ha ensenyat a fer poc cabal de la bondat que surt tan encalent. El que vaig fer i vespre ho vaig fer a Sant Freda, sense preocupar-me poc ni molt el vostre marit, ni de vos, ni de mi mateix. Sempre he obeït els impulsos del meu temperament i els obeiré sempre, tant si hi ha forques com si no n'hi ha. Hauria fet el mateix per qualsevol altre home de la vila o, o per la dona de qualsevol altre home. Ho heu bé? Sí. Voleu dir que no m'estimeu. Això és tot el que significa per vos? Què més? Quina altra cosa pitjor pot significar per mi? Oh! Un moment, encara. Us suplico, Ricard. Calleu. Entreu. Ja és l'hora, senyor. Quan vulgueu, sergent. Ara, estimada... Una cosa només. Us ho demano, us ho suplico. Deixeu-me assistir al Consell. Però... He vist el Major Swindon i m'ha dit que hi consentiria si vos li demanàveu. És l'última cosa que us demano. Ja no us tornaré a demanar mai més res. Us ho prego amb tota l'ànima. Si ho faig, callareu. Ah, oh, sí? prometeu? Et prometo. El Major Swindon, de veritat? Sí, el General Borgony, si no m'equivoco. Celebro moltíssim de poder comptar amb la vostra presència aquest matí. Tanmateix no és pas una feina agradable penjar aquest pobre diable de capellà. No, certament que no. Però vage, ja que ens heu encarregat de penjar-lo, com més aviat el pengin millor. Ho hem disposat per les 12 en punt. No ens queda altra diligència fer, sinó interrogar-lo. No ens queda altra diligència, sinó salvar els nostres ganyots, potser. Heu rebut notícies de d'Springtown? No res de particular. Les últimes informacions són satisfactòries. Satisfactòries? Evidentment no sabeu ni una paraula de la veritat. Veig que els comunicats se us han donat a vos i no a mi. Hi ha alguna novetat? Mireu aquest paper. Els rebels han pres Springtown. Des d'ahir? des de les dues d'aquesta matinada. Potser abans de les dues de la tarda ens hauran culpat a nosaltres. Ja hi havíeu pensat, en això? Eh, si arribés aquest perill, el soldat anglès sabria portar-se com cal. I suposo que és per això que l'oficial anglès no necessita saber el seu ofici. El soldat anglès el traurà de tots els mals passos amb la baioneta. D'aquí endavant, Major, us demano que no sigueu tan generós de la sang dels vostres homes i molt més generós del vostre enteniment. Amb en dol no poder tenir la vostra intel·ligència general, només sé complir la meva obligació i fiar-me de la fidelitat dels meus paisans. I encara no us heu adonat que l'única cosa que ens salva de la desfeta és la nostra fatxenderia i la timidesa d'aquesta gent. Són homes de la nostra mateixa soca anglesa, però n'hi ha sis per cada un de nosaltres. I gairebé la meitat de les nostres tropes són alemanys de Hesse de brunsvinga, dragons alemanys i indis armats amb ganivets de carnisser. Aquests són els paisans de la fidelitat dels quals us refieu. Imagineu que la gent d'aquí trobi un capità. Suposem que aquestes notícies de d'Springtown signifiquin que ja l'han trobat. Què farem aleshores? Digueu. La nostra obligació, em sembla, general. Això mateix. Moltes gràcies Major Swindon, heu decidit la situació aclarint la qüestió amb un raig de llum. Quin consol és per mi sentir que tinc al meu costat un oficial tan lleial com entès per ajudar-me en aquest mal pas. Em sembla que si pengem aquest insurrecte de seguida ens sentirem tots més animats. Sí general? Porteu el presoner i advertiu a tots els oficials que pugueu trobar que el Consell no els pot esperar més. L'oficialitat ja fa estona que està a punt, general. Sí? Doncs jo també. Apa, som-hi. Escolteu, qui és aquesta dona? La muller de l'acusat, general. M'ha demanat que li fos permès d'assistir al Consell. Jo he pensat que... I vos heu pensat que això li faria passar una bona estoneta. Perfectament. Doneu una cadira a la senyora i procureu que estigui amb tota comoditat. Gràcies, senyor. Vos, acusat, com us dieu? Què potser voleu dir que m'heu portat aquí sense saber qui sóc? És per qüestió de forma que us demanem el nom. Ah, doncs si sí, és per qüestió de forma... Em dic Antoni Anderson, pastor presbiterià d'aquesta ciutat. Qüestió política, senyor Anderson? Em sembla que justament per posar en clar això és perquè ens trobem aquí. Que potser voleu negar que sou un rebel? Sóc un americà, senyor. I què us sembla que n'he de pensar de la vostra resposta? No he cregut mai que un militar pensés. Us aconsello que no sigueu insolent, presoner. Què voleu fer-hi, general? De què em serviria fer-vos compliments? Tant si risco com si rosco, també em penjareu. No teniu dret a creure que el tribunal us condemnarà sense una prova certa. I feu-me el favor de no dir-me general. Sóc el Major Swinden. Ah. Uh -huh. El general sóc jo, el general Burgony. Ja comprendreu, ja que sembla que sou un cavaller i un home intel·ligent, malgrat la vostra professió, que si tinguéssim la desgràcia d'haver-vos de penjar, ho faríem per una pura necessitat política i exigències militars però sense cap mena de mala voluntat personal. Oh, perfectament. Així la cosa canvia totalment d'aspectes, clar.? Però què feu, Déu meu, què feu? Me'ho promès que callaríeu. Creieu-me, senyora, que el vostre marit ens obliga com no us podeu pensar, prenem se aquesta qüestió positivament tan desagradable amb la despreocupació d'un veritable home de món. Sergent, doneu una cadira al senyor Anderson. Gràcies. Estem a la vostra disposició, Major Swindon. Suposo, senyor Anderson, que sabeu quines són les vostres obligacions com a súbdit de sa majestat, el rei Jordi III. El que sé, senyor, és que sa majestat, el rei Jordi III, està decidit a penjar-me perquè no estic disposat a deixar-me robar per l'or North. Això que acabeu de dir és una declaració de rebel·lia. Sí! Això és el que em penso ser. No us sembla, senyor Anderson, que aquesta manera de defensar-vos és bastant vulgar? Per què qualifiqueu de robatori l'impost de Correus, l'impost sobre el te i altres impostos per l'estil? Al capdavall, per correspondre a l'essència de la vostra actitud de cavaller, esteu obligat a pagar sense protestes. Si sí, no és pels diners, general. Però s'he expremut per un capcigrany rampallut com el rei Jordi. Això és un altre punt de vista que no puc discutir, sinó en la intimitat. Però, naturalment, senyor Anderson, si esteu decidit a que us pengin, no cal que en parlem més. Un gust ben estrany, però què hi farem? Cridarem testimonis? Per què? Si la gent de la vila m'hagués escoltat, hauríeu trobat els carrers plens de barricades. Les cases amb un fusell a cada escletxa i tot el poble armat. Decidit a defensar-se mentre en un. Però, desgraciadament, vareu arribar abans que acabessin les deliberacions i no hi vàrem ser si a temps. Doncs, a vos i al vostre poble, us donarem una lliçó que no l'oblidareu mai més. Teniu alguna altra cosa a declarar? Suposo que tindreu la decència de tractar-me com un presoner de guerra i que m'afusellareu i no em penjareu com a un gos. Veieu, senyor Anderson, ara heu parlat com un paisat, si em permeteu la paraula. Teniu idea de com estira l'exèrcit de sa majestat, el rei Jordi III? Si us poséssim al davant d'un escamot de tiradors, la meitat us erradien sense voler, l'altra meitat us errarien expressament i deixarien que us enllestís el tret de gràcia de la pistola del sergent. En canvi, nosaltres us podem penjar amb totes les regles de l'art i de la manera més agradable. Creieu-me a mi, senyor Anderson, Fet i fet, penjam vos i sortireu guanyant. Déu meu. No matareu pas un home d'aquesta manera, sense una prova. Sense pensar què aneu a fer. Sense... Me'n heu promès que callaríeu. Així manteniu la vostra promesa. Si jo he de callar, vos teniu l'obligació de parlar. Defenseu-vos. Salveu-vos. Digueu la veritat. Us prego, senyors, que acabem d'una vegada. Aquesta senyora no es convencerà que no pot salvar-me. seu al consell. Un moment, senyor Anderson. Un moment, senyors. Senyora... Us prego que us expliqueu amb claretat. Voleu dir senzillament que aquest home no és marit vostre? O, per dir-ho amb tota delicadesa, que vos no sou la seva mujer? No, no comprenc què voleu dir. El que declaro és que ell no és el meu marit, perquè el meu marit ha fugit. Aquest home s'ha fet passar per ell per salvar-lo. Pregunteu a qualsevol de la vila, feu venir el primer que trobeu al carrer i demaneu-li. Tothom us dirà que aquest presoner no és en Tony Anderson. Sergent, Sortiu al carrer i porteu-me la primera persona que trobeu. Està bé, general. General, aquí teniu aquests papers. Són despatxos. Els he portat un caporal del 33. Ve de mig mort de la delopada. I aquest és el primer home que he trobat. Un moment. Deixeu-me llegir aquests despatxos. Mm. Pel que diuen és greu. Dos, feu el favor de treure's el barret. Sí, sí, sí. Hola, no? sí. Cristòfol. Eh? T'espantis, gamarós. Només et volen per testimoni, no et penjaran. Com us dieu? Cristòfol. Eh, eh, eh, Cristòfol Dutjon. Eh, senyor. On és l'home que ha portat aquests despatxos, sergent? Al cos de guàrdia, general. Bé, doncs me n'hi vaig. Aneu fent, senyors. Senyor Dutjon. Coneixeu el pastor presbiterià Antoni Anderson? És clar que el conec. És en aquesta sala? Veiem. No. no, no, no el veig pas. No, no, no hi és, no. Està bé. Sembla que coneixeu el presoner, veritat? Voleu dir... en Dick? Respon bé, animalot. Què saben ells qui és en Dick? Ets tu o no ets tu? Què vols que respongui, doncs? Responeu me a mi. I vos presoner, calleu. Digueu-me qui és aquest home. És el, el meu germà, Dic. Ricard. Ricard d'Otion. El vostre germà. Ja esteu ben segur que no és Anderson? Qui? Jo, jo, jo, animal! Calleu, sisplau. Vens, sí, Què? Volen saber si sóc jo, el senyor Anderson? Digue-us-ho i no posis aquesta cara d'imbècil. Tu? Tu, el senyor Anderson, si sí, el senyor Anderson és el pastor, un tos de pa, i dir que és la peça, tothom li gira la cara, ell és el germà dolent, jo sóc el bo. Qui ha detingut aquest home? Jo. El vaig trobar a casa del pastor prenent el temps, la senyora en mànagos de camisa, talment com si fos a casa seva. Si no és el seu marit, qualsevol li hauria après. Va respondre el nom del pastor? Sí, però no les obres del pastor. Pregunteu-ho al capellà del Regiment. Volíeu enganyar-nos? Us dieu Ricard d'Ajón, doncs? Sí. El Pere d'Otjo, en que va assassina, era el meu vostre. Ja. I sí. eh. a, a tu també et penjaran, Vic? Sí. I Ja no hi has de fer res més, aquí. Sí. I ja em podré quedar els gallets de porcellana, sí. eh? O d'aquí mai, de fent. Bé, ja que heu volgut fer el paper del pastor, L'acabareu de representar del tot, si la taigua. La serà a les 12 en punts cal que m'havíem dit. I si aquesta hora Anderson no s'ha presentat, vos anireu a la porta per ell. Sergent, vos aquest home. Senyor! No! Reieu aquesta dona! No! Ixa, noia! A veure, què és això? Però, què ha passat? Em deixeu parat, senyor Anderson. Em sap molt de Déu haver-vos destorbat, general. I jo només volia esganyar aquest subordinat vostre. Major Swindon, per què desperteu el diable que al tu dintre tractant indecentment aquesta senyora? Doncs encara, quantetes, amb en quin gust us retorceria el canyó. Eugent, poseu-me els millons, perquè no sé si em podré estar a tornar-li posar les grafes al coll. Heu dit alguna insolència a la senyora Major Swindon? Us asseguro que no, General. No he fet sinó ordenar que traguessin aquesta dona perquè estava molt excitada i aquest millor que m'ha tirat al damunt per això. Traieu-li aquests. trillot. Ja em vas jo sol per pensar me Ara... Ara parleu com un home. Voleu estar tranquil que no us faré res. Senyor Anderson. Es diu Dotjo, General. Ricard Dotjo. És un impostor. que us embatolleu? I a Dotjo no el va ara penjar a Springtown. Era el meu oncle, general. Ah, era el vostre oncle. Tanmateix som una mica desgraciats en les relacions amb la vostra família. I bé, senyor Dodgen, ja que no sou Anderson, no sé si han de... Què us sembla, Major Swindon? No hi ha cap motiu per canviar les ordres, generals. Sí, és veritat. Teniu raó. Senyors, no us volem retenir més en aquest consell. Major Swindon, una paraula. Mireu, sabeu què és aquesta carta? Doncs una demanda de passaport per un oficial d'ells que ha de venir a estipular un convent. Ja. I afegeix que ens envien l'home que la nit passada va fer l'alçament d'Spring Town i ens ha tret d'allí. Això ens ho diuen perquè sapiguem que ens hem d'entendre amb un oficial d'importància. Va, va, Vindran plens poders per tractar... La... Endevineu què? La seva capitulació, suposo? No, la nostra evacuació de la ciutat. Ens donen sis hores per sortir de la plaça. Això és una insolència monstruosa. Què hem de fer, va? marxar cap esprintal i donar un cop decisiu sense perdre temps. Mm. Anem a la sala d'oficials per estendre aquest passaport. General Burgoy, he de dir-vos que no considero les amenaces d'un escamot de comerciants rebels raó suficient per abandonar la ciutat. Suposem que resigni la meva autoritat amb vos. Què fareu? Provaré de fer el mateix que varen fer en la marxa cap al sud de Quebec i el que va fer el general Howe quan va marxar cap al nord de New York. Ajuntar-me amb els nostres Albany i escombrar l'exèrcit rebel amb les nostres forces reunides. I també escombrareu els nostres enemics de Londres? De, de quins enemics parleu? De la prevaricació, la manaflaria, la incompetència i l'expedientet. Acabo de saber que el general Howe encara és a New York. Val que em deus. Ha desobeït les ordres. No n'ha rebut cap ordre. Algun d'aquests senyors de Londres es va obliidar d'enviar-les- i. devia haver d'anar a patar les festes a fora. Per no haver-li destorbat les vacances, Anglaterra perdrà les colònies d'Amèrica. I de ti a pocs dies, voss i jo serem a Saratoga amb 5.000 homes, perure'ns-les amb 18.000 rebels fortificats en una posició inexpugnable. No, no pot ser, no pot ser que dirà la història la història, tirar mentides, com sempre. Anem. Hem d'enviar el passaport. Déu meu. Déu meu. Ens escombrarà. Ah, atenció! Fora d'aquí, si no voleu que em pengin algun. Fora d'aquí, fora! Us també, senyora. N'heu de fer res, aquí, al costat de la porca. Quin que està? D'on no. no vingueu amb les vostres mobileries? Fora! Voleu bueno, passar aquests dos dollars de me deixeu gastar. Bé, això ja és una altra cosa. Jo he acceptat diners per faltar la meva obligació? Ara veureu-vos que us costa voler corrompre un oficial de la Majestat. Així que acabi l'execució, quedareu detingudes. No us mogueu de que jo us ho mani. Ei, soldats, vagileu que ningú s'acosti. Mireu, senyor Capellà, aquest lloc no és gaire propòsit per un home de la vostra professió, pel més que marxar. Us prego condemnat que si encara us queda un resta de decència, escuteu les exhortacions dels sacerdots i us feu càrrec de la solemnitat d'aquest acte. Ocupeu-vos de vos i dels vostres còmplices, Major. En parleu de cristianisme quan esteu a punt de penjar un enemic. Aprofiteu la solemnitat d'aquest acte, com diueu vos, per impressionar la gent amb la vostra superioritat. I un capellà per convertir un assassinat en un acte fiatós. M'heu demanat que triés la força perquè no sabeu prou el vostre ofici per afusellar-me a corcada. Doncs endavant. Pengeu-me i enllestim aviat. No podeu fer res per ell, senyor Pastor? No, no pot ser res. Jo l'únic que puc entendre de tot el que ell em diria és el... No mataràs. Així és que deixeu-me en pau. Sí, bé. Voldrà més que ho deixeu córrer fins que... Fins que el senyor Dodgen es trobi en situació que no el puguin molestar. Sembla que teniu molta pressa, senyor Dodgen. Us penseu que és gaire divertit això perquè un s'hi vulgui entretenir? Esteu decidits a cometre un assassinat, doncs bé, feu-ho pressa! Senyor Dodgen, nosaltres fem això perquè... Perquè us paguen per fer-ho! Però, general Burdon, no m'agrada gens que em vengi ni vull fer-ho veure. L'única satisfacció que sento és el remordiment que tindreu quan tot això s'haurà acabat. Senyor sergent, senyor sergent... Tenteu aquí, això no és lloc per a vos. No, no em toqueu. Aneu, aneu, em poseu nerviós. Andueu-vos-me. Voleu dir-li adeu? Sí, adeu-seu. No m'abraceu. Aneu-vos-en, aneu-vos-en de pressa. Què és això, sergent? Per què heu deixat passar aquesta dona? No ho entenc. Aquesta llesta que... que ens ha passat sense donar nos en Vostè a veu un tas. No, general, no. El regla! Traieu-la d'aquí! Us penseu que necessito una dona prop meu, ara! Veniu, senyores. valdrà més que us quedeu davant de la tropa. Però aquí darrere nostra. I no mireu-la. No. He de Ja estic feta a veure no sé. Està bé, dona. No de la i que resi. Ja està tot a punt? No ens podem entretenir més. Està a punt, generós. Teniu alguna altra cosa per dir, senyor Dodson? Encara falten dos minuts per les dotze. El vostre rellotge va dos minuts endarrere en tot de la vida. Sentiu? Va. La vida per l'esdevenidor del mar. A mínim, atureu l'executió! Atureu l'executió! Atureu-la! Però no, fa no, el no, capítol llances, per l'hora com us feu. Sí? No, res, no. Doncs encara sóc temps per ocupar el vostre lloc a la forca. Agafeu-lo! Aquí ha el meu passaport, mestre. Un passaport? A Cidone? Oh, Vos? Sí, per això. Digueu aquestes voltades que em deixin anar. Deixeu-lo. Torneu al regle. He arribat a fer. I tant, aquest. No hi podíeu arribar. Mai. No ponjaria mai cap home arrafiant-me de l'hora americana. Sí, sempre avancem de dos minuts, general. I ara, feu-me favor de dir que pregui'm la corda del coll d'aquest ciutadà americà. Puigí? tingueu la bondat de deixar anar el senyor dos llocs. Oh, Antoni. Oh. Amor meu. I bé, què em penses el teu marit, eh? eh? Estic d'abergull. Abans. Sembla que esteu molt pensit, Major Swindon. I si vos, sembla que esteu derrotat, General Borgot. Ho estic i tinc prou cor per alegrar-me. Altrament, senyor Anderson, no entenc bé com ha anat això. El passaport era per un oficial i tinc entès que vos sou un, un capellà. Senyor, és a les hores de prova que un home troba la seva veritable professió. Aquest arreuxat de Ricard, d'en que dejava de ser el deixeble del diable, però quan hi ha arribat l'hora de la prova, ha trobat que el seu destí era patir i ser filial fins de la mort. Jo em creia ser un bon ministre de l'Evangeli de la Pau, però quan l'hora de la prova va arribat, he vist que el meu destí era ser home d'acció i que el meu lloc era entre les trècits de les batalles. Per això, a 50 anys, començo la vida com en Tony Anderson, capità de la milícia de Springtown. I aquest, el deixeble del diable, serà més tard el reverent Ricard d'Otjen. Ocuparà la meva antiga trona i donarà bon consells a aquesta cambrosa sentimental doneta meva. La vostra mare, Ricard, va que si joves hagués nascut positivament per capellà, no m'hauria casat mai el Judit. Entenc que tenia tota la raó. Així doncs, ja us podeu quedar la meva a la vista per tota la vida, que jo em quedaré la vostra canvaca, reverent. Vull dir, capità, m'he portat com un boig. Com un heró. Potser és el mateix, però no. Si jo volgués alguna cosa, hauria fet per vos el que vos heu fet per mi en comptes de sacrificar-me l'útilment. Inútilment no, company. Per fer un món nou es necessita de tot, sant i de res. I ara, en general, el temps passa i Amèrica porta presa. Ja us ja adonat que per conquistar una nació no n'hi ha prou, ocupar estat i guanyar batalla? Queda l'home de Déu. Sense un conquistador no tindreu mai aristocràcia. Anem i parlarem de la qüestió al meu quartet. A les vostres ordres. Acompanyeu, Judit, a casa, si us plau, Ricardo Dodgen. Anem, missa Geralt. Anem. Ah, ara que hi penso, senyor Dodgen, em fareu molt content si voleu venir a dinar amb a dos quarts de dures. Veniu amb la senyora Anderson, si és que vol tenir l'amabilitat d'acompanyar-nos. Preneu-vos-la amb paciència, Major Swindon. Vostre amic el soldat anglès pot servir per tot menys per portar el Ministeri de la Guerra. Adéu-siau. Què ordeneu, major? Ordres. A ordres estem ara. Això no és un exèrcit. Faneu al quartier o al diable. Atenció! Alceu la cresta, perquè vegin que se'ns de tots ells. Armes al coll! De quatre en quatre, marx! Sí, sí, sí, sí. Sí, tot. sí, sí. Prou, prou, prou. Tant se m'en dóna que em venguin, però no em vingueu amb plors. No ploraré. Et prometo. Véxane bona minyona. Vaig a... vaig a veure els soldats que em fan. Noteu-me que no li tireu mai No teniu por. Vols a dir, torna! Vols a dir, torna! Vols a dir, Vos vinguem a buscar-hi? Eh? Han escoltat el Deixemple del Diable, original de Bernard Shaw, en adaptació radiofònica de Florencia Grau. Comentari escrit per Manuel Cubeles i Soler. Repertinent. Lúdit Anderson, Roser Cavaller Senyora Totjón, Paquita Ferranti. Elisa, Maria Dolors Busquets. Antoni Anderson, Josep Maria Angelat. Ricard Totjón, Jesús Ferrer. Cristòfol i Joan Sany. Oncle Titus, Fidel Germán. Notari, Fáquil, Ferran Paré. Major, Swindon, Joan Rosa. General, Borgoig, Josep Maria Domènech. Sedegent, Eudal Macià. Afectes especials, Joan Vidal. Ajudant de producció, Maria Esther i Realització tècnica, Frederico Derlein i Plàcid Navarro. Muntatge musical, Carles Caballet. Direcció i realització, Richard Palmerola. A B